Rendőr. A jóságos rendőr, akiről beszélni akarok, már percekkel előbb ott állt. Ott állt nyilván a kereszteződésnél, mint a jó és rossz választ útjának angyala, mielőtt támadhattam volna, mielőtt sejthettem volna létezését. Mert csak szaladgálunk ez űrös világban, felugrálunk és leugrálunk, és nem gondolunk lelkünk külön útjára egy láthatatlan közegben. De bezzeg, a veszély pillanatában, lét és nem lét határán, eszünkbe jut jobbikénünk, a süllyedő hajó boldog eszébe jut, ha életében soha az utolsó percben kimondja minden élet forrásának nevét. Lám mi történt volna például, ha csak a tulajdon véges erőmben bízom, ahogy leugrom a robogó villamosról. Az első lépés sikerül ilyenkor, szerencsésen földre érek, a villamos tovább robog, de az az átkozott tehetetlenségi nyomaték nem enged ki karmai közül. Kettőt butkázom, és érzem, hogy a következő pillanatban orra Már-már megadom magam sorsomnak, mikor féle érzést térít magamhoz, amilyent a repülőgépből ugró tapasztalhat, mikor néhány száz méternyi zuhanás után kinyílik az ejtőernyő. Két lágyan ölelő, támogató kart érzek, amint felfog, tapra állít. Felemelem hálás tekintetem, egy rendőr fogott fel. Alig tudok hebegni a megindulástól. Ó, köszönöm! Bíztatva barátságosan néz a szemembe. A hangja atyai. No, nem történt semmi. Vigyázni kell, kérem. Nagyon megüthette volna magát az úr. Igaza van, meggondolatlanok vagyunk. Köszönöm, nagyon hálás vagyok. Kérem, nem tesz semmit. Nem is kellett erőködni. Egyenesen belém esett az úr, csak éppen a karom kellett kinyújtani. De már láttam egy perccel előbb, hogy így lesz. Csak nem könylepi el a szemem. Figyelt! Látott, látta a veszélyt, mielőtt én sejtettem volna, hogy en egyáltalán létezik? Csak úgy, mint a gondviselés amiben hegykeségünkben, elbizakodottságunkban nem hiszünk, míg ő maga nem jelentkezik. Hát, kérem, olyan formán! Melegen, hosszan rázom a kezét. Köszönöm, soha nem fogom elfelejteni. A számát is megjegyzem. Szerencse számom lesz ezentúl. Hogy hívják? Barga János instállom! Isten vele, Varga János, soha nem felejtem el. Isten vele! Nini furcsa, nem ereszti el a kezem. Várjunk csak, kérem, nem arról van szó, hogy hívják az urat. Not ezt vesz elő. Tessen csak, kérem, ballása, kora, mikor született, van valami igazolványa? Vagy úgy. Maga fel akar jelenteni? Hát, mit tetszik gondolni, mulatságból kaptam el, amikor leugrott a szaladó villamosról?